și în cer și pe pământ, el ne-a totuși bucuriei anunțăm iubiți ascultători pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu, aducerea programului de 150 care vă vine din partea Emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, prin preotul Valeriu. Iubiți iubitori ai cuvântului lui Dumnezeu, textul nostru de astăzi cu care ne vom începe studiul se află în Luca la capitolul 11 Vom avea câteva gânduri încă pe care nu ne-am putut expune în lecțiunea trecută din versetul 18, după aceea cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră vom parcurge celelalte versete pregătite cu atâta dragoste pentru toți cei care iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Mai înainte de aceasta însă, să lăsăm pe Cristina Roy să ne introducă din nou în grădina aceea minunată unde avea loc o conversație foarte interesantă între copilul Pavelică și preotul Parohiei din sat. Aflăm că micul Pavelică îl întreabă în naivitatea lui pe preot dacă lui Dumnezeu i-a spus vreodată cum a spus Domnului Iisus, acesta este fiul meu cel iubit de el să ascultați. El a pus această întrebare deoarece preotul a afirmat că are putere să ierte păcatele. Micul Pavelică, în necunoștința și naivitatea lui, s-a gândit că dacă Dumnezeu a spus Domnului Iisus că el are putere să ierte păcatele, i-o fi spus poate aceleași cuvinte și preotului. După această întrebare, preotul, cu mâna pe capul bălai al copilului, își adânci privirile în ochii albaștri și limpezi ai lui. Mare prieten al celor de jos, fiind și el din rândul poporului, îi plăceau mai ales copiii. Spunea cu plăcere că oamenii din popor alcătuiau sâmburele națiunii și copiii erau viitorul ei. În acest biet copil de țăran, el simțea că palpită un suflet mare. Nu, copile! Bunul Dumnezeu nu mi-a vorbit așa, nici n-ar fi putut să o facă, pentru că, la drept vorbind, numai Isus Hristos este unicul fiu al său. De El trebuie să ascultăm. Puterea pe care o avea El, eu nu o am. Eu nu pot decât să făgăduiesc cu oamenilor că Bunul Dumnezeu le va ierta păcatele, dar dacă ei sunt hotărâți să facă multe fapte bune. Ah, A, va să zic că preotul nu poate rândui totul ca Dumnezeu, nu-i așa? Bineînțeles că nu copile, dar cine ți-a spus ție așa ceva? Nenealisca mi-a spus, dar dumneatale îți va ierta cu siguranță bunul Dumnezeu păcatele dacă îi cere aceasta, fiindcă face atâtea fapte bune. Mi-ai dat să mănânc ba și bani pentru o cămașă? Dumnezeu asculți, sunt sigur de asta, Dumnezeu asculți de Dumnezeu și de Domnul Iisus. Păverica, au clopotul, trebuie să mă duc copile. Și preotul se grăbi spre casă. A mai făcut un semn de prietenie copilului care pornise cu dunaj spre munte. Preotul își făcea slujba și tot îi sunau în urechi și în inima aceste cuvinte ale copilului: Dumneata sunt sigur, asculți de Dumnezeu și de Domnul Isus! Băiatul acesta mi-a spus chiar suspinul inimii mele de când eram tânăr. Zadarnic am făcut eu bine, mult bine. Știu cu toate acestea că n-am ascultat de tine, o fiulea lui Dumnezeu. Păcatele mele nu sunt iertate și știu că acești nefericiți care vin la mine să se mărturisească astăzi nu vor găsi nici ei iertarea și nici nu vor găsi nici pacea. Și eu trebuie totuși să lucrez așa ca slujbaș al bisericii. De unde a scos copilul această siguranță de plină, această încredere în Hristos care îl face să spună mai ertat? Cu Cufundat în gândire, preotul și-a luat cartea care s-a deschis anume la aceste cuvinte din Evanghelia lui Matei, unde îngerul spune lui Iosif. Tu îi vei pune numele Isus, căci el va mântui poporul de păcate. Aceste cuvinte au pus stăpânire pe el cu atâta putere? încât preotul uitase aproape că cei de afară îl așteaptă. Ah! Ispășirea! Scăparea de păcat! Iată după ce suspin eu fără să pot căpăta! Isus a adus mântuirea în lume, dar cum să faci ca să ajungi la el? În timp ce preotul Marina își făcea slujba în biserică, cu inima neliniștită și cu mintea abătută, fiind aproape absent, paverică urcase la peșterea sa și în curând era cufundat din nou în citirea sa obișnuită. Treceau ceasurile. O furtună se pregătea. Soarele lumina încă una din coastele muntelui în timp ce fulgerele scăpărau și tunetul bubuia pe coasta cealaltă. Cum soarele scălda încă în razele sale țara luminii, Pavelica își urmărea mai departe citirea ceritoare. Iubiți ascultători, episodul care l-am avut rezervat pentru ziua de astăzi se încheie aici. Mă bucur din inimă că pot să fac o remarcă atât de mișcătoare și de minunată cu privire la preotul acesta. Acesta era un preot care își făcea slujba lui acolo, dar spre deosebire de multitudinea de alți preoți, era un om cu inima cinstită. El a putut să recunoască adevărul în adâncul inimii lui, că păcatele lui sunt neiertate, a putut să recunoască cinstit și deschis că el face numai o slujbă, și o făcea cu atâta părere de rău și cu regret că știa că oamenii care vin la el să capete iertare nu vor căpăta pentru că nici el măcar nu avea și știa că oamenii care vor veni la el să capete pace nu vor căpăta pentru că nici el nu avea. Un astfel de om a căpăta, după cum vom vedea mai târziu, și iertarea și pacea pentru că suspina după ele, dar nu numai că suspina, avea o caritate deosebită de mulțime de alți preoți. Știți care? Recunoștea adevărul. El era total deosebit de cărturarii și farisei din Scriptură care au văzut adevărul, dar vroiau să-l tăgăduiască. Nu! Preotul acesta nu s-a lăsat deloc intimidat de faptul că, având poziția aceea, și-o va pierde și că își pierde și reputația, ci el, în fața adevărului, când a văzut pe copilul acesta cu atâta siguranță și seminătate spunând, Hristos mi-a iertat păcatele? S-a făcut mic, s-a văzut foarte mic față de Pavelică și jinduia mult să aibă ce avea copilul acesta. El, coșcogeamite preotul cu ani de studii și de școală, el care dădea dezlegare la mii de oameni, el însuși legat, nu s-a rușinat să-și dea seama și să recunoască adevărul că era mult mai mic decât neînvățatul Pavelică, un țăran mic, un copil crescut în vârful muntelui. O, oh, dacă toți am avea curajul acesta să recunoaștem adevărul, că suntem lipsiți de pace și de bucurie, să recunoaștem starea în care ne aflăm, să nu ne mai rușinăm. Chiar dacă cei care au găsit-o sunt mult mai inferior nouă din toate punctele de vedere, dar dacă o vedem la ei, de ce să nu o recunoaștem? Dacă facem așa, plătim nimic pentru cel mai mult. Nimic pentru că noi nu avem nimic. Și cel mai mult este pentru că în schimbul acesta căpătăm din partea lui Dumnezeu harul iertării, păcii și al bucuriei. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că și prin exemplu copilului acestuia ne îndemn din nou astăzi, ne chem la Tine și ne ceri numai atât să recunoaștem că suntem lipsiți de pace, lipsiți de bucurie și lipsiți de nădejdea iertării păcatelor și am fierii cu Tine. Fie, Doamne, ca și mesajul pe care ni l vei spune în următoarele minute, să ne convingă de acest adevăr și să aibă puterea și harul să ne facă să recunoaștem adevărul despre noi și recunoscându-ne că suntem goi, suntem pierduți, să ne aruncăm în brațele tale ca să ne umpli cu pace, cu bucurie și cu fericire și cu nădejdea regăsirii pentru toată veșnicia în sfânta ta împărtășie. Amin.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 Iubiți ascultători, ne aflăm în Luca la capitolul 11, versetul 18, unde Domnul Isus, după ce a făcut o minune, unii dintre oameni îl învinuiesc că el ar fi făcut minunea aceea cu ajutorul lui Belzebul, o căpetenie drăcească. Vedeți dumneavoastră, omul sufletesc nu se poate convinge de adevăr și nu mai poate ajunge la pocăință dacă rămâne în starea aceasta mânat de sentimentele și de părerile de interesele lui josnice. Mare pacoste este sufletescul în creștinism, adică gândirea și lucrarea izvorute numai din sentimente. Acestea duc la dezbinare în biserică și împiedică mult lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor. Dacă sunt fiul al adevărului, dacă am fost născut din nou din Dumnezeu prin credința în jertfa Domnului Sus, atunci judec totul prin mintea, prin rațiunea cea nouă, nepărtinitoare și nu pot să mă rătăcesc. Oamenii zic că ce vrea, eu rămân cu adevărul pe care Duhul adevărului, Duhul Sfânt, mi l-a descoperit. Nu mă voi grăbi să rostesc sentințe necugetate și nu voi lua nici hotărâri, de care îmi va părea rău mai târziu că le-am luat. Cine s-a lepădat cu adevărat de sine, de voința sa proprie, de interesele lui murdare și meschine și de tot ce are, de voia grupului din care face parte, pentru ca să se la 100% de Domnul Isus, acela nu se poate rătăci și nu poate numi răul bine și nici binele rău. Domnul Isus îl ține în mâna sa, de aici nimeni nu-l mai poate smulge. În versetul 19, Domnul Isus stă de vorbă cu acești oameni care aduc aduc învinuirea aceasta și caută să le explice următoarele. Și dacă eu scot dracii cu belzebul, fii voștri cu cine-i scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Trebuie să știm, dracul nu scoate draci, ci face numai schimb. Scoate pe unii și bagă pe alții, mai mulți și mai răi. El își schimbă garda ca să aducă una și mai tare. Dacă dracul beției din cineva este izgonit de un alt drac, atunci numai dracul mândriei și al egoismului poate fi. Acesta aduce cu sine o suită întreagă de draci și împărăția satanei se întărește mai mult. Cum să-și distrugă vrăjmașul binelui împărăția lui? Așa ceva nu se poate. Dracul bagă drați și nici de cum nu scoate. Drac este tot ceea ce nu vine din Dumnezeu, din felul lui de a fi, din adevărul cuvântului său. Urmașii Domnului Isus trebuie să scoată duhurile necurate din oameni necurmat, atât din ei cât și din cei de lângă ei, pentru că trăim într-un mediu plin de tot felul de draci. Domnul Isus de aceea a venit pe pământ ca să scoată duhurile rele, acesta era scopul lui. Dacă noi prin credință și pocăință ne-am predat Lui făcându-ne cu El, atunci scopul Lui a devenit scopul nostru. Rămânând în Domnul Iisus printr-o ascultare desăvârșită și necontenită de cuvântul și voia Lui, vom cunoaște totdeauna ceea ce este drăcesc și vom fi biruitori. În versetul următor, la versetul 20, Domnul Iisus trage concluzia. Dar dacă eu scot dracii cu degetul Lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când judeci pe cineva, deși n-ar trebui să judeci pe nimeni, totdeauna să pui ipoteza aceasta. Dar dacă ce spune el este adevărat de la Dumnezeu, dacă te gândești așa, nu vei porni cu atâta forță în acțiunea ta. Cum s-a mai zis și la versetul 15, cine are Duhul lui Dumnezeu poate deosebi duhurile. Când ești stăpânit de Duhul de partidă, considerând că numai cultul tău este singurul adevărat care merge în cer, atunci nu ești stăpânirea Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt ne-a spus, așa cum am mai amintit, oricine crede, oricine îl primește pe Domnul Iisus, are dreptul să fie al lui Dumnezeu. Nu zice că numai cei care sunt dintr-o anumită sectă, nu zice numai dintr-o anumită națiune, și după ce a primit, nu l face o anumită categorie de religie, ci îl face copil al lui Dumnezeu. De aceea, toți cei care țin la partida lor, la doctrina lor, la învățătura lor, la numele lor, la confesiunea lor, toți aceștia sunt oameni care nu au Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a făcut copii ai lui Dumnezeu, credincioși ai lui Hristos. Punct. Degetul lui Dumnezeu, când este la lucru, te umple de pace, dragoste și felul lui de a fi plin de iubire față de toți oamenii. Dar dacă eu scot dracii, spune Domnul Isus, cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Nu numai rezultatul unei lucrări, ci și puterea care a adus lucrarea până la acel rezultat are însemnătate pentru cel care vrea să cunoască adevărul. Puterea prin care Moise în Egipt și-a prefăcut oiagul în șarpe, a prefăcut apa în sânge și-a umplut țara cu braște a fost puterea lui Dumnezeu. Dar vedem acolo că și vrăgitorii Egiptului au făcut aceleași lucruri însă cu puterea diavolului. Acum atenție! Erau unele deosebiri între ceea ce făcea Moise și imitațiile vrăjitorilor. Dar aceste deosebiri le putea vedea numai cel care le privea cu ochiul credinței. Și eu și tu le putem vedea dacă cercetăm locurile acestea din Scriptură cu rugăciune și cu dorința sinceră și deschisă de a înțelege adevărul. Dumnezeu nu lasă în încurcătură pe cel ce vrea cu tot din adinsul să afle adevărul ce dă lumina Duhului Sfânt ca să deosebească duhurile și să nu ia imitațiile drept adevăr. N-am citit noi mai devreme că cine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate se deschide. Diavolul se preface în îngeri de lumină și își îmbracă lucrările cu hainele luminii, dar nu le poate acoperi de tot. Sunt colțuri ale hainelor lui unde se vede adevărata lor față. Să privim cu atenție și vom descoperi în grabă adevărul. Cine vrea voia lui Dumnezeu ca stăpână în viața lui... Acela va ajunge să cunoască sigur adevărul în toate laturile. Numai adevărul te duce sub stăpânirea lui Dumnezeu și te eliberează cu adevărat de orice soi de draci. Domnul Isus scotea draci cu degetul lui Dumnezeu. Lucrul acesta se vedea din faptul că cel izbăvit se umplea de pacea lui Dumnezeu și bucuria izbăvirii îi se citea în toată ființa lui. Așa stau lucrurile și astăzi. Toți cei eliberați de draci de către adevărații slujitori ai Lui Dumnezeu se cunosc după viața nouă pe care încep să o trăiască, viață de odihnă și bucurie în Dumnezeu, viață de dragoste față de toți copiii Lui Dumnezeu, indiferent de denominațiunea căreia aparține. Și noi, urmașii Domnului Iisus, suntem trimiși să scoatem draci din inimile oamenilor. Dracul necredinței Dracul falsei credințe, al nepăsării față de Dumnezeu și așa mai departe. Nu putem avea biruință în lucrarea aceasta decât atunci când puterea, când Duhul lui Dumnezeu ne stăpânește pe noi înșine mai întâi pe deplin. Domnul Iisus afirmă deci aici că împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Împărăția lui Dumnezeu se întinde, crește cu fiecare zi, dar ea nu cuprinde în sine pe nimeni cu forța. Ea vine până lângă tine, însă tu trebuie să faci pasul ca să intri în ea. Altfel, rămâi afară în veci, deși se află lângă tine. Până prin anii 1981-82, cam așa ceva, avea în, efect, avea în vigoare o lege potrivit căreia fiecare român care s-ar fi prezentat la ambasada americană din România primea dreptul de a se stabili în Statele Unite. Bineînțeles, erau o serie de formalități. Vedeți? Vestea aceasta a Americii a ajuns până în România. A ajuns chiar până acolo unde erau românii. Însă, după cum e de așteptat, ambasada americană nu umbla prin România, pe la case, prin casele oamenilor, să-i smulgă cu forță. Haideți, haideți, hai să vă iau în America. Nu, nu. Trebuia ca românii, după ce au auzit, dacă vor să beneficieze de acest lucru, dacă li se părea că li se potrivește, să se ducă singur la ambasadă, să completeze o aplicație, să răspundă la anumite întrebări și, potrivit rândurilor în vigoare, îi se dădea, în cele mai multe cazuri, sau nu îi se dădea, dacă era cazul, intrarea în Statelor Unite. Vedeți dumneavoastră? Dumnezeu a dat o lege, un decret minunat, și anume a spus că toți păcătoșii de pe pământ care vor să se mute în cer, să devină cetățeni cerești, au acest drept. Domnul s-a îngrijit, ne-a făcut cunoscut dreptul acesta, ne-a făcut cunoscut aplicația, ne-a făcut cunoscută calea, care a fiind Domnul Isus Hristos, ne-a lăsat scris în cuvântul său, în scriptură, tot ce trebuie să îndeplinim pentru aceasta, dar nu a venit la fiecare, la oameni pe pământ să i smulgă cu deasila de la troaca de porci unde se află omul căzut în păcat care nu l-are pe Dumnezeu ca să-l trimită în cer. Nu, nu, ne-a făcut-o cunoscut, jertfa aceasta este valabilă pentru toți și ne-a spus oricine vrea, poate să capete pașaportul pentru intrare în cer. Deosebirea substanțială dintre comparația aceasta care am făcut-o cu aprobarea de intrare în Statele Unite este că în timp ce de la Ambasada Statelor Unite s-au întors mulți înapoi, fără să fie acceptați să intre din anumite motive, de la poarta cerului nimeni nu se întoarce înapoi neaprobat dacă vine și vrea atât să-L primească pe Domnul Isus Hristos, adică să se lase așezat în carul care îl duce în cer în Domnul Isus Hristos. Nu este aceasta minunat? Și foarte curios, totuși, atât de puțini sunt cei care primesc aceasta. Iată, deci ce vrea Domnul Isus să spună prin această expresie: Împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. A ajuns până la voi? Cu alte cuvinte, le spune: N-aveți decât să o primiți! Prin toate minunile pe care le-ai auzit și le-ai văzut, prin toate soliile trimise de adevărul lui Dumnezeu, prin toate semnele dragostei lui Dumnezeu îndreptate spre tine, iubitul meu. Prin toate acestea, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de tine. Care este atitudinea ta? Iată o întrebare. De răspunsul pe care îl dai, atârnă toată bucuria și fericirea ta aici vremelnică pe care o cauți în toate alte părțile numai aici, nu? Dar mai mult decât atât, de răspunsul pe care îl dai la această întrebare, referitor la ce faci cu împărăția lui Dumnezeu care a venit pe lângă tine, Rădepinde toată veșnicia ta fără desfârșit. În versetul 21, Domnul Isus vorbește în continuare în legătură cu acest aspect: Când Domnul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Observăm că, dacă vrem să ne păzim casa vieții noastre, celei noi, și averile pe care le-am primit de la Domnul Isus prin credința în El și în jertfa lui, Trebuie să fim tari și bine înarmați, pentru că avem un vrăjmaș puternic în jurul nostru. Cum putem să fim tari? Răspunsul este numai într-un singur fel. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Acesta este un verset pe care cei mai mulți ortodoxi îl știu pentru că ortodoxii își citesc Biblia în fiecare zi. Pentru cei care nu-l știu, anunțăm că stă scris la epistola lui Pavel către Efeseni, capitolul 6 cu versetele 10-11 și puteți citi în continuare ca să aflați care este armătura lui Dumnezeu cu care trebuie să ne înarmăm și ca să putem ține piept uneltirilor vrăjmașului. Da! Avem nevoie de Domnul care este mai puternic decât cel tare, adică diavolul, ca să ne păzească de primejdii. Căci sunt destui tâlhari care caută să ne fure comorile de preț ale vieții noastre. Nu un pitic trebuie să fie paznic, căci îl biruie hoții și ne fură totul. Suntem în siguranță numai dacă ne predăm lui Hristos, pentru ca El să vegheze asupra vieții noastre. Numai El este destul de puternic ca să ne apere de toți vrăjmașii noștri. A depărta pe diavolul de la noi nu este de ajuns. O casă goală este fără pază. Cel rău se întoarce și ia totul în stăpânire. Din nefericire însă, mulți încearcă să schimbe viața ei înșiși. Cum ar putea să facă ei așa ceva? Cine să se, se poate împotrivi lui Satan, care numai om dacă ar fi și ar avea vârsta de aproximativ șapte mii de ani? Aceștia încetează să mai facă răul, dar nu se apucă să facă binele. Curând însă ei se plictisesc de acest fel de viață și se întorc chiarăși la ceea ce făceau înainte și anume la rău. Singura cale sigură este pe de o parte să părăsești răul, iar pe de alta să-ți predai în totul inima și viața Domnului Isus, care după ce te mântuiește de păcat te face în stare să faci binele. El singur e în stare să te facă slobo de orice ură, amărăciune, gelozie și cu ajutorul lui poți să-l lași pe el să locuiească și să stăpânească în inima ta. Ești gata tu să te predai lui în totul? Să știi, aceasta e singura calea vieții. În versetul 22, Domnul Iisus continuă. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci ia cu si la toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Tare este diavolul. Tare sunt armele pe care le folosește el împotriva omului, adică păcatul, poftele lumești și învățăturile rătăcite. Tare este aliatul său din omul credincios, firea veche, dar mai tare decât toate este Domnul Iisus Hristos, tot puternicul care dacă este primit cu adevărat în inimă ca domn, înfrânge toată tăria vrăjmașului. Copiai lui Dumnezeu, frații mei! Noi suntem biruitori sau biruiți, în măsura în care suntem predați Domnului Isus sau nepredați. Dacă El stă cu adevărat pe tronul vieții noastre, dacă i-am predat toate cheile încăperilor din inima noastră, dacă urmărim clipă de clipă numai împlinirea voiei Lui, atunci oricât de tare ar fi diavolul și lumea din jurul nostru și oricât de aprig ar fi firea pământească din noi, vom fi mai mult. De cât așa cum zice scriptura. Deci Domnul Iisus spune: Dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea. Satana și păcatul nu pot să rămână acolo unde vine Domnul Isus Hristos. Sunt naturi deosebite și naturile deosebite se resping. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Unde domnește păcatul, nu mai poate domni Hristos. Iată un prilej de cercetare pentru tine, fratele meu. Te stăpânește pe tine în întregime și tot timpul Hristos? Deseori diavolul își crește oameni pentru el, dar când vine cel mai tare, Domnul Isus, câștigă omul pentru împărăția lui Dumnezeu, iar armele lui, talentele, cultura, știința, limbi străine pe care le cunoaște, le ia și omul le folosește pentru câștigarea altor suflete pentru împărăția lui Dumnezeu. Minunat lucrează Dumnezeu, slăvită este lucrarea Lui. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului L-150. Facă Domnul din noi toți oameni ai Lui, în care El să stăpânească pe deplin și prin care să-și împrăștie cât mai mult pe pământul acesta blestemat, binecuvântata sa împărăție. Amin.